Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutuhla illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalak minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu allaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 Telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatus syaikh al-allamah Shalih bin Fauzan hafizhahullah taala dari hadis yang ke-23 dari hadis arba'in an-Nawawiyah Selanjutnya kata beliau hafizahullahu taala ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salatu nurun dan salat adalah cahaya maka salat adalah cahaya bagimu di wajahmu Menjadi cahaya bagimu di sirap, di jembatan, di yawmul qiyamah, dan menjadi cahaya bagimu di dalam kehidupanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al La'ankabut ayat 45 Innassalata tanha 'anil fahsai wal munkar Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Maka katakan tabarakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba Memiliki perhatian yang besar kepada salatnya. Ditunaikan dengan penuh tumak nina ikhlas kepada Allah. Penuh kehusyuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salatnya. Akan menjadikan salatnya. Bermanfaat baginya dalam mencegah dirinya. Dari perbuatan keji dan mungkar sehingga benar-benar salat itu menjadi cahaya baginya dalam kehidupannya terbimbing dalam kebaikan dan akan menjadi cahaya ketika ia melewati syarat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ Wainnya laki biraun illa ala alqashiyin. Minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya ia berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fosallatu amruha adzimun. Maka salat perkaranya besar. Bagaimana tidak Barakallahu fikum salat adalah perkara besar. Sampai-sampai Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam ayat ini. Memerintahkan kepada kita untuk minta pertolongan. Di dalam menghadapi segala problem. Dalam menyelesaikan segala persoalan. Dalam menghadapi segala situasi. Dengan sabar dan salat. Kemudian Nabi saw mengatakan, "Wasadaka tu bruhan dan sedekah adalah bukti tanda asadakah As iya ikhrajul mali fi taatillah mengeluarkan harta dalam ketaatan kepada Allah." Ucapan beliau burhan bahawa sedekah adalah burhan aij dalilun ala sihhat iman sedekah atau sedekah adalah dalil tentang benarnya iman. merupakan dalil tentang jujurnya keimanan seorang hamba karena barakallahu fikum yang namanya harta Adalah sesuatu yang dicintai, disukai, disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Dan jiwa memiliki tabiat. Kikir. Rakus. Maka ketika seorang hamba. membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu sebagai burhan sebagai tanda sebagai bukti tentang keimanannya di mana ternyata harta menjadi murah baginya di dalam ketaatan kepada Allah Bukan sesuatu yang berat untuk dia keluarkan, untuk dia korbankan. Selama harta tersebut dalam koridor perkara-perkara yang mendatangkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kefaatan kepada Allah. Jalla fi'ulah. Ammal munafiku fahuwa la yatasaddaq. Ada pun seorang munafik dia tidak akan bersedekah bahkan ia akan menggenggam kedua tangannya dari sedekah yakni dia akan berlaku kikir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54 wala yunfiquna illa wa hum dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan benci dalam keadaan tidak suka dalam keadaan mereka terpaksa dan pada surah yang sama di surah At-Taubah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaqbiduna aydiyahum dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka Ya'ni. Mereka kikir. Fasadqat burhan ala l iman. Maka sedekah itu sebagai tanda keimanan. Wakilatu sadqati awadmuha dalil ala nifaq. Kata Syeikh, hafizahullah. Dan sedikitnya sedekah. Apalagi bahkan tidak ada sebagai dalil tentang nifak. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kama wasafallahu al-munafiqina bithalika. Sebagaimana Allah mensifatkan kaum munafiqin demikian. Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. dan Rasulullah s.a.w mengatakan was-sabru diyaun dan sabar adalah cahaya as-sabr huwa aw huwa habsu an menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah itu as-sabr Wah wasala satu aksamin dan sabar ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama adalah sabrun alaillah bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Maka wajib atas seorang hamba untuk selalu menetapi ketaatan. Walaupun berat. Atas jiwanya. Karena memang ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Orang yang sholat setiap hari. Lima kali. Dari sholat-sholat wajib. Menunaikan qiyamul lail butuh kepada sabar. Ketaatan itu benar-benar membutuhkan sabar. Belum lagi barakallahu fikum bagaimana Syaitan akan berupaya menghalangi jalan kita atas amal-amal kebaikan. Bangun di malam hari berinfak dengan harta berjihad. Disabilillah, talabul ilmi. Datang ke majlis, mendengarkan, memperhatikan, menulis, menghafal. Semua butuh kepada sabar. Jihad disabilillah membutuhkan sabar. Amar ma'ruf dan nahi munkar butuh kepada sabar. Da'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kesabaran. Karna barakallahu fikum. Orang yang tidak punya kesabaran. Dia tidak akan lanjut dalam menunaikan kepaatan. Dia tidak akan konsisten. Dia tidak akan istiqamah. Kalau tidak didasari dengan sabar. Hari pertama mungkin semangatnya Masya Allah menggebu-gebu gigi. Hari kedua demikian, hari ketiga datang hari berikutnya. Lelah, capek, akhirnya ditinggalkan kepaatan. Tidak punya kesabaran. Mungkin muncul istilah di tengah masyarakat panas-panas tai ayam. Affan kalau istilah ini kurang. Ma'asyurul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Walaukana indahu sabrul lestamara alaiha, seandainya dia punya kesabaran, dia akan terus lanjut. Tidak akan berhenti. Tidak akan putus di tengah jalan. Maka benar-benar ketaatan itu butuh kepada sabar. Jenis yang kedua dari as-sabr adalah sabrun an-maharimillah. Bersabar dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Bersabar dari meninggalkan perkara-perkara haram. La shakta'annan nafsa amma ratun bisu. Tidak diragukan bahawa jiwa hawa nafsu Selalu memerintahkan kepada keburukan. Ila menerahim Allah. Kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Ia akan memiliki keinginan kepada syahwat. Memiliki kecenderungan kepada syahwat dan kepada al-muharramat. Perkara-perkara haram. Ia ingin seperti orang lain yang menuruti kehendaknya. Kalau berbicara dalam konteks umum, betapa banyaknya persaingan-persaingan di dalam mengejar Harta duniawi yang manusia kebanyakan sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkannya. Dengan cara apa dia meraihnya. Terkadang godaan muncul ketika kondisi sudah sulit, berat, susah. Muncul godaan-godaan godaan syahwat tersebut. Ingin seperti orang lain, ingin meniru orang lain, ingin tampil seperti orang lain, ingin menjalani yang sama dengan orang lain. Yang terkadang lambat laun seorang muslim bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Wa nas'alullah assalamah wal afiyah. Maka seorang mukmin hendaknya bersabar, menahan jiwanya, menahan dirinya dari perkara-perkara haram. -perkara Walla yaghtarbika seratiluakee nafil haram dan jangan tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam perkara haram. mestinya seorang mukmin, seorang muslim menanamkan dalam dirinya janji Rasul alaihissalatu wassalam man taraka shay'an lillahi awadahu wahu khairan min orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Dihadapkan dia kepada kondisi yang sulit. Yang berat dalam kehidupannya. Dalam urusan ekonomi. Dan yang semisalnya. Mengalami penderitaan, kesusahan. Di depannya ada sesuatu yang iming-iming. Dari perkara-perkara yang haram, minimal, syubuhat. Maka hendaknya seorang muslim, seorang mu'min, nyasbir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala pula janjikan wa huwa dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. wa may yattaqillahaj'al lahum makhraja wa yarzuqhu min haytun la yahtasib barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan menjadikan, memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga adalah bersabar dalam menanggung takdir Allah. Maka sepantasnya sayogianya bagi seorang Muslim bersabar ketika ia ditimpa sebuah musibah pada hartanya, pada dirinya, pada keluarganya, pada kerabatnya tidak berkeluh kesah, tidak marah dengan penuh antara murka, tetapi hendaknya dia bersabar dengan qada dan qadar Allah Jalaluh Ala. Bersabar dengan ketentuan takdir Allah dan memasrahkan urusannya hanya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa tidak ada apapun yang terjadi menimpa dirinya kebaikan ataupun keburukan kecuali dengan takdir Allah Jalla fi'ulah. Tidak mungkin bagi dia untuk menghindar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya dan menghendakinya untuknya. Maka apabila dia bersabar, falahu ajrun bagi dia pahala. Wahillam Yesbir dan bila ia tidak bersabar, fal musibatul maudiyatun musibahnya berlalu sudah menimpa dia, wayohramul ajar diharamkan dia, dia terhalang dari mendapatkan pahala. Maka sungguh ikhwani fi din maashur muslimin yang dimuliakan Allahu Jalal fi Orang hamba ketika tertimpa sebuah musibah dan tidak bersabar, maka itu musibah di atas musibah. Itu petaka di atas petaka, luka di atas luka. Dia tidak bersabar, terhalang dari mendapatkan pahala, mendapatkan murka Allah dan... Musibah yang menimpa dia juga tidak hilang. Tidak menjadi sirna. Karena sebab ia tidak bersabar. Bukan berarti ketika seorang tidak bersabar, tiba-tiba musibahnya hilanglah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki demikian, tak mungkin terluputkan darinya. Maka... Yang seharusnya dilakukan adalah bersabar ketika ditimpa musibah fakama anah yasykurullaha ala ni'ami sebagaimana dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya alaihi an yashbirah indal masa'ib maka hendaknya dia pula wajib baginya bersabar ketika ditimpa musibah. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah Di dalam ucapan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, وَالصَّلَاةُ nurun Sampai pada kalimat, وَالصَّبْرُ بِيَاُنْ Salat adalah cahaya, dan sabar adalah cahaya. An-nur dan abdiya ini sama, akan tetapi pada abdiya, cahaya pada kalimat abdiya ini lebih kuat dibandingkan nur cahaya pada kalimat nur Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang kelima. 5 Ja'alasy-syamsad diya'an wal qamara nuran Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Tidak diragukan bahawa matahari dengan panasnya matahari yang sangat panas tentu lebih kuat dibandingkan cahaya rembulan. an Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang agung ini bahawa asabir, as kesabaran adalah biya cahaya kesabaran akan mengantarkan, akan menuntun seorang hamba untuk istimrar, continue, terus menerus langgang istiqamah dalam kefaatan kepada Allah Dan akan menerangi jalannya. Kalau datang menimpa dia sebuah kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai. Jalan di depannya jelas. Karena ada cahaya. Tidak samar bagi dia tidak rancu baginya. Oleh karena itu khawani fi din. A'azzani Allah wa iyyakum. Maka nasihatkan kepada diri ana dan antum semuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi? wastaiinu bis-shabri was-shalah minta pertolonganlah minta bantuan dengan sabar dan salat Allah akan berikan kita jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wal quranu hujjatun laka au alayka dan Al-Quran adalah hujjah bagimu, akan menjadi pembelamu, menjadi penolongmu, au alaika atau menjadi malapetaka, bumerang bagimu, menjadi bencana. Al-Quran yang Allah subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, salawatu Rabbi wa salamuhu alai. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebagai penjelasan tentang al-haq dari kebatilan. Apabila engkau mengamalkannya maka. Ia akan menjadi hujjah bagimu. Akan menjadi penolongmu, Akan menjadi penpambalamu. Indah Allah yaum al-qiyamah. Menjadi penolong di hadapan Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul qiyamah. Wa intaraktahu sarah hujatan alaikah. Tetapi bila ditinggalkan, bila tidak diamalkan, akan menjadi malapetaka bagi kita iya dan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing jalan kita. Untuk menjadi hamba-hamba Allah jalla subhanah. Yang mengamalkan ilmu yang datang kepada mereka. Ilmu yang datang kepadanya. Yang ia baca, yang ia pelajari, yang ia dengarkan yang ia ajarkan sehingga menjadi hujjatun lana la alaina kemudian kata syekh hafizahullah taala walaysa laka udrun fi adamil amali bimajaatil qur'an engkau tidak memiliki uzur dengan tidak beramal apa yang datang di dalam Al-Qur'an tidak mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Qur'an li'an al-Qur'an ja'aka kada Qur'an telah datang kepadamu fa wayutsal fil masajid ia ya dibaca di masjid majlis, masjid dan di majelis majlis, di majlis-majlis dan di ida'at di radio-radio wa aydan al-qur'an muyassar li kulli man yurid ta'allumu ta'allumahu atau ta'allumuhu al-qur'an mudah bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya Wa hadha min al-hujjati 'ala an-nas ini sudah termasuk iqamatul hujja Penegakan hujjah bagi manusia. Ala tazalu tara al senantiasa melihat mushaf. Wa tasma' al-qari in mendengarkan para qari. Wa la anta dan kau selalu membaca. Fa qad al-Qur'an al-Qur'an telah sampai kepada kamu. فَلَيْسَ لِأَهَدٍ اُذْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُولَ مَا عَلِمْتُ وَمَا غَلَغَنِي شَيْءٌ Tidak ada uzur bagi siapapun untuk menyatakan Aku tidak tahu Tidak ada yang sampai kepada aku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-66 Al-Mu'minun Qad kahat ayat itu telah عليكم, fakuntum على اعقابكم تنجسون. Sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, akan tetapi kalian berpaling ke belakang. Maka intinya kau ni fiddin aazan ya Allah wa iyaqum bahwa. Al-Quran akan menjadi hujjah bagi seorang hamba. Menjadi penolong baginya. Menjadi pembelanya. In amil tabih. Bilang ku amalkan. Al-hujjatun alaika. Atau menjadi hujjah atas kita. Iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi malapetaka baginya. Menjadi bencana baginya. In taraktahu walam ta'amal bihi bila engkau tinggalkan dan tidak engkau amalkan. Ikhwanifiddin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fa'uzan Hafizahullahu Ta'ala Di dalam hadis ini Insya'Allah Ta'ala Apa yang tersisa akan kita bahas Pada kesempatan berikutnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi taufik kepada Ana dan Antum semuanya Untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini? Amin ya rabbal alamin, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.